Make law, take, тægвор, майклоу, take майклоу, тægвор, майклоу, take. Я так ні. Нічого не можна переповідати своїми словами. Тобто, взагалі нічого не можна переповідати ні словами, чужі вони чи свої, ні іншими засобами комунікації. Але якщо вже переповідати, то словами. І, звичайно ж, чужими, бо інших просто нема. Я зазвичай переповідаю не те, що фіксують мої фоторецептори. Там поганий кольороподіл, розбовтане кадрування, брак вербалізатора – а те, що бачить маленький зелений чоловічок в моїй голові. Зрозуміло ніякий він не чоловічок і не зелений так, кислотня асоціації. Але ж не переповідати мені увесь ланцюг торчків мого я. Чи переповідати. А якщо так, то чиїми словами? А якщо ні, то як жити далі? Я так ні. Ось перша трійця кожної особистості. Я, ти, він. Те саме в шкільній подачі. Він, вона, воно. В соціобіологічній інтерпретації. Інтерпретація, як бачимо, справжній механізм сцени світу, а не власність слів, з яких складаються наші перекази. Про що? І якому інтерпретаторові переповідаємо, і основне нащо? Якщо запитати маленького зеленого чоловічка, з чого складається він сам, почуємо відповідь справжнього постмодерніста: Я, мій пудель і дідьку моєму пуделі? Неважко зрозуміти, що це та сама тріада, бо я, це я. Ні, це мій пудель, а дідько в моєму пуделі довічне так. Жодних інших слів ми не потребуємо. Вся решта слів не те, що безайва, але фальшива. Я, гордо каже маленький зелений чоловічок. Так, сумнівається пудель. Ні, констатує дідько. Я, лякається маленький зелений чоловічок, «Так», – безапеляційно гаркає Пудель. «Ні», – хитро посміхається адвокат диявола. «Я?» – грізно перепитує маленький зелений чоловічок. «Так, мейнфюрер», – дисципліновано відгавкує Пудель. «Хай, мейнфюрер», – кокетливо каже Ева Браун. «Я переповідаю цей світ так, як його бачить маленький зелений чоловічок». Іншої оптики не існує. Я не бачив цього світу на власні очі, відколи його створено. Маленький зелений чоловічок спочатку мені все розказав, потім намалював, потім пояснив, а потім з'їв і в голові кубельце звив, і от достоту так радісні мої птахові живіть, плудіться, несіть яєчка овальних ілюзій. Багато людей ображені на мене через те, що я бачу їх у бінокль маленького зеленого чоловічка. На що відповідаю їм, що вони ніколи не бачили в мені нічого, крім маленького зеленого чоловічка, то до кого ж претензії? Я? – питаюся в людей. Ні, – кажуть люди. Так, – шепотить кожен. Маленький зелений чоловічок позбавлений моїх комплексів. Хай, – вітається він з юрбою на американський манір. Тейк, – благає юрба. «Why me? демонстративно знизує плечима дідько і забирається геть. «Я-я-я-я-воль!» воль перекладаю «я». Задовбали вони, о той зелений хвостатий і той перший ліпший, і їхній рогатенький, клишоногенький пудельок. Недавно даю йому їсти, а з нього вилазить його, маленький зелений чоловічок, зі своїм пуделем. Коротше кажучи... Є речі, які не можна переповідати своїми словами, бо в стражданнях немає жодного духовного вдосконалення. Духовне вдосконалення просте і радісне, як мій пудель, як дітько в моєму пуделі.